tiraba orain asteazkeneko plenoa hitz egingo dugu gurean da telefonoz bestalde Aiora Perez de San Romano io hace un golcateak aixo Aiora egunon egunon Bueno plenoa iburuz hitz e, egingo dugu asteazkenean e, zen, eta bueno batartean hiru e, izan izantziean bata bateraunen inguruko mozioa bestalde lan e, erreformari buruzko mozioa eta gerore lodosako ibaialdeni buruzko mozioa ezta Oida, oida, ba, piskat, eh, bueno, azaltzeko bateragunei ana da, ba, inguruan hasta azkenian zuten, e, bueno, epaite baiketaren inguruko mozillo batzen, Gero lan erreformaiburuzkoa, ba, bueno, ja atzoko grebakin lotutako, ba, hori rajoiek plantatutzun lan erreformaen inguruko beste Bat, eta lodosakua izan zen ba, e, horre dela hilabete batzuk e, bai ikastolan elkartetikan hor zabalduzen lodozeko ikastola bueno, egoera ekonomiko larri jantzeola eta bueno, horre aterazen egitasmo bat ba, ikastolan itentzuz aur aurbakoitzak marrazki bat eta marrazkiko euro bat jarri Eta, bueno, aportazio berdina jartzeko da lakorgun. Lehenengo ingenuna izan zen alde batetik e, ba, laguntzeko, ikastolen elkarteai laguntzeko horren inguruko mozillo bat, eta gero ja, diru laguntza aportazioare ba, plenotipasa genun. Mm -hmm. Zaspire un euroko diru laguntz ez oh, da? Zaspire un da, laro gaita zai, bai, ikasle, mm -hmm. ba, haurt, kasuntan, hau zer ikastolan da hon ikasle, kopuruarekiko, ba, jarri duten diru kopuruaren berdina jartzeko gaudalak. <hazim> Izan premia badute. Bai. Bestalde, -e. E, hor e, dagoeneko, amulategiak badu bere izena eta ez amulategia bakarrik beizik eta e, bere ondoko plaza hori ez? Hoi da, hoi da, ba, pixka bat gainean lotu eta ze, zenolako segunetan ze gauden eta doi, ba, pixka eta e, e, erabaki dena da, ez te, ba, muru muruetago jernaren bosa zentruarilla izena jarri horre plakaba jarri eta onduan gehatzen den eh... Ba, parkinari izango genuke ere, plazatxorrei ere, mm -hmm. izen, izen berdine jartzia. Bueno, beste, puntu batzuk ere izan ziren, eta, bueno, ba, udal gobernu taleko bosekin onartu ziren, eta, bueno, bestekit, igual esan goatu e, entzulegoari eta oiartzungo herriari plenuak irekiak direla, beraien aportazioak egin ditzaketela, eta joateko, ez? Oida, oida, badakigu ba, batzutan nola gaiak ez zila oso erakargarriak izaten, Ja, bueno, badaude ez dakitua mozioak daude nian, eta bueno, badaude ez den baitea, nik uste dute interesantia dela, herritarrak bertan parte hartzia eta plenotan bertan beraien iritziak eh, jasotzea entzutia. <hazitzen> ba, aiora, besteik ez, eskerrik asko, eta hurrengo narte. Bai, ez bezar, Yo...